вагається і політ, Йому б висадити мусеньку на першій же зупинці і під охороною до місця проживання доправити. Ну, що ж я батькові вашому скажу, якщо запитає? У мене ж з ним телеграфний зв'язок. Ну, можете сказати так. Знайшлася і перебуває під моєю особистою охороною. Вас це влаштує? Головне, щоб його це влаштувало, зітхнув і Політ. Та він же далеко. Його все влаштує, якщо, дізнається, що я під вашим невсипущим наглядом. Домовились? І ніжна, так по щоці його чисто виголеній, перстом провела, аж зомлів, кивнув, спробував. Вхопити за той пальчик, а Муся вже за порогом. Цілком задоволена. Обернулася. Ну, ви звертайтеся, в разі чого. Верхня палуба після сніданку гуде, мов рій бджіл. І вся майорить жіночими різнобарвними шаликами. Ніби квітучий сад по якому повечі з куріпками гуляють. Дехто в білих шезлонгах ніжиться на сонечку, за столиками під тентами картярі зібралися, біля пересувного шинквасу панянки, лимонад і морозиво з цисточками замовляють, чоловіки – мадеру чи щось міцніше. Хор циганський, розземлівший на сонці, веде щось задушевне, на намистом. Капітан на своєму місці, на узвищі. Біля нього, як і вчора, свою фільму знімає режисер, оператором керує, куди краще вічко направити. Той сердито дим пускає з довгої сигарети, але ручку крутить. То на групу наведе, посеред якої Зінаїда вірші читає, то на є, що його ані на мить прихильники з поля зору не випускають, то нескромно вихоплює з юрми молодого письменника з черговою пасією. Лише княжна Анастасія в шезлонзі сидить непорушно, мов біла статуя, обличчя мережевом накрила, на колінах собачка дрімає, за спиною служниця стоїть, заздрісно на панство дивиться. Видно, що хочеться і їй морозива тістечком скуштувати. Лізавета Павлівна весела, до картярської гри пристала. Грошима сипли направо, наліво але не шкода, виграє. Таланить їй сьогодні. Дарма, що її свита, весь час за спини шепоче. Ох, матінко, подалі від гріха. Зищить палуба розмовами, піснями, сміхом. Модний цирульник мосьє очінь поміж панянками сноє. На коафюр запрошує, ціну знизив до десяти карбованців. Записує охочих. Тільки шкода, що ззаду у чарівної машинки вічка немає. Адже закарбувало б і матроса в закоротких штанях, що з тилу на публіку виглядає, і час від часу я лозить ганчіркою на довгій палиці по підлозі, старається. Зиркає з-під кашкета матроського пильним оком ніби шукає у цій юрмі когось. А в салоні порожньо. Крізь скляні двері видно, як кілька офіціантів ліниво зі столиків посуд прибирають. Побачили пані в блакитній сукні, вклонилися. Певно, щось тут забула. А юна панянка дійсно ходить в задумі, довкола столиків з великим тканим редикюлем, ніби щось шукає. Дочекалася, доки офіціанти з таціями вийдуть, і прожогом до столів. З того, де княжна Анастасія сиділа, взяла ложку двома пальчиками і до ридикюлю сунула, потім ще й чашку туди ж, з якою служниця пила.